Colț alb de Jack London Partea 3, capitolul 4 Pârtia zeilor Aceasta este înregistrare, audio.ro. Către toamnă, când zilele se scurtează și când în aer începe să se simtă mușcătura gerului, colț alb, vrând să scape din robie, își încercă norocul. De câteva zile domnea mare agitație în sat. Se desfăcea tabăra de vară și întregul trib cu micul mare se pregătea să plece la vânătoarea de toamnă. Colț alb urmărea toate acestea cu ochi nerăbdători și când tipiile începură să fie strânse, iar canoele încărcate la mal, înțelese totul. Canoele plecară și unele chiar dispărură în josul râului. Se hotărând să rămână în urmă. Așteptă prilejul să se furișeze din tabără spre pădure. Acolo, prin râul care curgea și care începuse să-și țeasă poșghița de gheață, își pierdu urma. Se târâ apoi în inima unui desiș și așteptă. Timpul trecea și colțul dormea cu întreruperi ceasuri de rândul. Într-un timp îl trezi glasul lui Castor Cenușiu, care îl striga. Colța! Se mai auzeau și alte glasuri. Colț alb desluși pe cel al soției lui Castor Cenușiu, care lua parte la căutarea lui, precum și al lui Mitza, fiul acestuia. Colț alb tremura de frică și, deși simți un îndemn lăuntric să iasă din ascunziși, rezistă totuși. După un timp, Glasurile se stinser în depărtare și câteva vreme după aceea se târâ afară ca să se bucure de izbânda isprăvii sale. Se lăsa în și o bucată de vreme zburdă aici și pe între arbori, bucurându-se de libertate. Apoi, dintr-o dată, își dădu seama cât e de singur. Se așeză jos să cumpănească cu urechea ciulită la liniștea pădurii care îl tulbura. Faptul că nimic nu se mișca și că nu se auzea nimic, îi sădea în suflet spaima. Simți primejdea care îl pândea nevăzută și nesimțită. Era bănuitor față de pâlcurile de arbor ce se profilau și de umbrele negre care puteau ascunde tot soiul de primejdi. Apoi se făcu frig. Aici nu era la adăpostul cald al tipiei lângă care să se ghemuiască. Labele o închețaseră și ridică mai întâi o labă dinainte, apoi pe cealaltă. Își încovrigă coada stufoasă ca să le acopere și în aceeași clipă a avut o vedenie. Nu era nimic ciudat, o înșiruire de imagine a ce cei se întipăriseră în minte. Văzu iarăși tabăra, tipiile și strălucirea focului. Auzi glasurile astuțite ale femeilor, glasul de bas răgușit al bărbaților și măruitul câinilor. Îi se făcu foame și își aminti de bucățile de carne și de pește care erau aruncate. Pe aici nu exista carne și nici altceva decât o tăcere amenințătoare, care însă nu putea fi mâncată. Robia îl muiase, lipsa de răspundere îl slăbise, uitase să se descurce singur. Noaptea se căsca în jurul lui. Simțurile, obișnuite cu freamătul și zarva din tabără, cu necontenita ciocnire de imagini și sunete, erau inactive. nu rămânea nimic de făcut, nimic de văzut sau de auzit. Se încorda să prindă vreo întreruperea liniștei și a nemişcării ce domnea în natură. Simțurile îi erau amorțite de lipsa de activitate, și de sentimentul unui lucru amenințător și cumplit. Tresări de spaimă, ceva uriaș și fără formă îi pe dinaintea ochilor. Era umbra unui copac aruncată de lună, în fața căreia norii fusese rămăturați. Liniștindu-se, scânci încet. Apoi își curmă scâncetul, de frică să nu atragă atenția primejdiilor care pândeau. Un arbore căreia înghețase trunchiul de gerul nopții făcut un mare zgomot chiar deasupra lui. Colțal burlă de spaimă, într în panică și o lă la fugă spre sat un de groază. Simție o nevoie copleșitoare de a fi apărat și de a se afla în omului. Îi stăruia în nări mirosul fumului de tabără. În urechi îi răsunau cu putere zgomotele și strigătele din tabără. Ieși din pădure în luminișul scăldat de lumina lunii, unde nu erau nici umbre, nici beznă dar nu văzut niciun sat. Satul plecase. Fuga lui sălbatică se curmă deodată. Nu știa încotro să o apuce. Își purtă a bătut pașii prin tabăra părăsită, mirosind grămezile de gunoi și resturile împrăștiate de zei. Ar fi fost fericit să audă răpăitul pietelor aruncate în el de vreo zgou supărată, ar fi fost bucuros ca mâna lui Castor Cenușiu să se abată mânioasă asupra ei și a ar fi primit cu plăcere o întâlnire cu lip-lip și o întreaga haită lașă care mărâia. Ajunse la locul unde se înalțase tipia lui Castor Cenușiu. Se așeză în mijlocul spațiului pe care îl ocupase ea. Își îndreptă dotul spre lună. Gătălejul era chinuit de spasme, gura-i se deschise și, într-un urlet sfâșietor, își tângui toată singurătatea și frica lui, dorul de checi, toate suferințele și necazurile din trecut, precum și teama de suferințele și primeșteile viitoare. Era un urlet prelung de lup, primul de acest fel pe care îl scosese vreodată. Zorile îi împrăștiau spaima, dar îi singurătatea. Locul gol, care cu puțin înainte mișuna încă de oameni, îl făcu să simtă și mai tare singurătatea. Nu zăbovi mult până să ia o hotărâre. O apucă repede prin pădure, luându o de-a lungul malului în josul apei. Alergă toată ziua, fără să se odihnească. Părea făcut să gonească fără încetare. Trupul lui oțelit nu cunoștea oboseala și chiar când aceasta veni, Rezistența pe care o moștenise îi dădu putere pentru sforțări fără sfârșit și l ajută să-și poarte mai departe trupul chinuit. Prin locurile unde fluviul se izbea de rupele repezi, el se cățăra pe marile înălțimi din spate. Trecu prin vad sau în not râurile și puraiele ce se vorsa în fluviul. Mergea adesea pe gheața care începea să se formeze pe margini, nu odată aceasta se sparsă și îi să fi lupte ca să scape cu viață din curentul încățat. Tot timpul era cu ochii în patru să descopere locul unde pârtea zeilor a fi putut părăsi râul ca să pornească spre interior. Colț era mai inteligent decât media rasei lui. Totuși mintea nu-i devenise până într-atât de cuprinzătoare, încât să îmbrățișeze și celălalt mal al fluviului Mackenzie. Și dacă purtea zeilor a luat-o cumva pe acolo? La aceasta nu s-a gândit. Mai târziu, după ce va umbla mai mult, va mai crește, va deveni înțelept și va ajunge să știe mai multe despre poteci și despre râuri, poate că va izbuti să conceapă și să întrevadă o asemenea posibilitate dar această facultate a minții aparținea încă viitorului. Acum încă alerga urbește și, în calculele lui, nu intra decât malul de-a lungul căruia se rostogolea la vale fluviul Mackenzie. Goni toată noaptea și în dar dădu peste tot felul de piedici, trecând prin întâmplări neplăcute care întârziau drumul, dar nu-l speriau. Până la jumătatea celui de-a doua zile alergă fără întrerupere timp de 30 de ore și mușchii lui de fier începură să se moleșească. Doar rezistența morală îl mai făcea să înainteze. Nu mâncase de 40 de ore și era lihnit de foame. Băile repetate în apa înghețată își făcuseră de asemenea efectul. Blana lui frumoasă era plină de noroi. pernițele late ale labelor erau pline de vânătăi și sângerau a început să-și căpăteze și își creștea ceas de ceas. Și peste toate aceste nenorociri, cerul se întunecă și porni să cearnă zăpada, o zăpadă rece, umedă, care se topea, o zăpadă picioasă și lunecoasă, care îi ascundea peisajul pe care îl străbătea și acoperea hrtoapele, făcându-i mersul mai anevoios și mai dureros. Castor voise să-și așeze tabăra în seara aceea pe malul drept al fluviului Mackenzie, pentru că în direcția aceea avea loc vânătoarea. Dar cu puțin înainte să se lase întunericul, Clou Coch, nevasta lui Castor Ținușiu, zărise un elan venit să se adapte pe malul stâng. Și dacă elanul n-ar fi venit să se adapte, dacă mit sa n-ar fi cărmit luntrea din drumul ei din pricina zăpezii, dacă Clucucci n-ar fi descoperit elanul și dacă Castor Cenușiu nu l-ar fi răpus cu un glon tenorocut, tot ceea ce a urmat s-ar fi petrecut cu totul altfel. Castor Cenușiu nu și-ar fi așezat tabăra pe malul stâng al fluviului Mackenzie și colț alb ar fi trecut mai departe, mergând fie spre moarte, fie să-și găsească drumul spre frații lui sălbatici și să ajungă și el unul din aceștia. Lup, până la sfârșitul zilelor lui. Se lăsase noaptea. Zăpada cădea tot mai deasă și colț alb, scheonând încet ca pentru sine, potignindu-se și își dar după peste o pârtie proaspătă în zăpadă. Era atât de proaspătă încât înțelese pe dată cine o făcuse. Scânci de nerăbdare o apucă în josul pârtei care pornea de la malul fluviului și se avântă printre copaci. Gomotele taberei îi ajunseseră la ureche. Zări strălucirea focului, o văzu pe clu cuci care gătea și pe castor cenușiu stând pe vine și morfându o bucată de seul crud. Era carne proaspătă în tabără. Colț alb se aștepta să fie bătut. La acest gând se ghemui și se zbârli puțin, apoi o porni din nou. era teamă și nu putea să sufere bătaia pe care știa că avea să o capete. Dar mai știa că va avea parte de plăcerea focului, de apărarea zeilor, de tovărășea câinilor. Aceasta din urmă o tovărășe potrivnică. Totuși, și care îi împlinea instinctul de haită. Se apropie de lumina focului, târându se și furișându-se. Castor Cenușiu îl văzu și se opri din mestecat. Colțal se furișă, tăvălindu-se în ticăloșia și supunerii sale. Se furișă spre Castor Cenușiu, înaintând pas cu pas, tot mai încet și mai anevoios. În cele din urmă se culcă la picioarele stăpânului, căruia îi se încredința cu totul, de bună voie, cu trup și suflet. Venise din proprie inițiativă să se așeze la focul omului și să fie condus de acesta. Colț alb tremura, așteptând ca pedeapsa să cadă asupra lui. Mâna se mișcă deasupra-i, fără să vrea să târâ sub lovitura pe care o aștepta. Dar ea nu veni. Aruncă o privire în sus. Castor Cenușiu rupea bucata de seu în două. Castor Cenușiu îi întindea o bucată de seu. Foarte supus și oarecum bănuitor, mirosi mai întâi seul și apoi început să-l mestece. Castor Cenușiu porunci să-i se aducă carne și, pe când o mânca, îl păzi de ceilalți câini. După aceea, recunoscător și mulțumit, Polțalb se așeză la picioarele lui Castor Cenușiu, privind la focul care îl încălzea, clipind și moțăind liniștit, la gândul că ziua de mâine îl va găsi murătă cind abătut peste împăduritele întinderi pustii, ci în tabără animalilor oameni, în zeilor, cărora li se dăruise și de care depindea acum.